personnes adultes et ukatzen dituzte osokin esken salaketak. Ez dakiten hor diren neska hauek eta nik ere ez. Galdegin dugu Durangokoekin bilkura bat egitea espika gaitezen. Arjemanitan gira ere Euskadiko Herok Bi Federazioarekin sustengatzen gaituena gainera. Federazioak de rugby, voilà qui nous en plus donc Voilà, Uste dut dena konpondu behar dugula bilkura batekin. <risa> Maingainean ezarditzagun banan-banan egitateak, egia agerdezagun eta ondotik ikusiko dugu zigorak badiren ala ez diren. <risa>